Даблдекер відходив у своїй квартирі. Антипохмільні пігулки він прийняв, але не повірив їм і саме знову припав до нарвасадати, коли рявкнув його мобільний. Він було намірявся дати краксові відбій, але побачив на дисплеї замість саркастичної міни вельми стурбоване обличчя заступника. Краксові зморшки – Зловісно сіпались. Він заговорив без інтродукцій. Шеф, люди куклукса третього шукають вас це серйозно. Вранці куклус заїхав за ювілейним тиражем, надрукованим до його 90-ліття, а книжок не виявилось. Охоронець складу був п'яний. Куклус застрелив його на місці. Камера відеоспостереження зафіксувала вас і ще з якоюсь. Ви були там уночі. Куклус розглядів пачку книжок у ваших руках. Ви порушили правило конфіденційності. Якщо тираж не надійде із вашими поясненнями, у найближчі півгодини вони вирушать по вас. Ви розумієте, що це означає, мені дуже шкода. Кракс сам обірвав свій монолог, наче подальше спілкування було порожньою тратою часу, і вимкнув телефон. Він був наляканий допитом, який щойно учинили йому зарізяки Кукукса. Він співчував Дабр Деккерові, котрого за кілька годин знайдуть і пустять на шампунь або гладіатором у старечі перегони. І саме у цю мить у панічній голові Кракса засяяла твереза думка. Директором Видавництво «Віплс» віднині стає він «Кракс» – кінець з другоядним ролям. Дабл Деккер облився контрастним потом. Він перечував свій крах, однак не був готовий прийняти його так швидко. У роті ні звідки виник присмак крові, захотілося рягати, як безглуздо він поховав себе. Виходить, Сюзі поцупила із бракованим картоном і свіжий тираж, призначений для Кукукси Третього. І тепер художня айографія цього монстра пущена на переробку. До того ж, як наївно було б з боку директора видавництва забути, що на складах є системний відеонагляд. Алкоголь убив у ньому розумну істоту, зробив його тим юним бовдуром, котрий у молодості розбивав чужі машини. З цієї сюзі ніколи нічого доброго не виходить. Діяти треба було негайно. Даблдекер вимкнув телефон, кинув його в унітаз, натиснув злив, у нинішній ситуації мобільник виконував функцію чіпа, за яким його місце перебування було легко визначити. Схопивши раклушу під пахву, він вискочив з квартири. Де був цей пункт прийому у Торсеровини? Адреса район. Джип із вереском вискочив на дорогу. Дабл Декер стискав кермо і розумів, що без сюзі знайти зданий тираж неможливо. Сука пам'ять зрадила його. Але навіть разом із Сюзі пошуки мало що обіцяли. Книги вже могли пройти прес. Він гнав у напрямку каналу, а перед очима поставало знайоме обличчя його замовника. Тепер це слово набувало подвійного значення: стара жаба Куклус із широченним ротом, з пальцями у рясних бородавках перснів. Як це він потрафив дожити до 90-та літ? Земля так довго носить тільки великих грішників? Армада увімкнула старий ще тінейджерський запис Гроулінг-хору Тромби. Гроулінг – співаний рик, був її дівочим миломенським захопленням. У батьківській оселі, куди вона повернулася після останньої сварки із даблдеккером, зберігалася вся дискографія тромбів і інших подібних метрів жанру, включно з раритетними записами.